يقول عن حجابي لا, إن لا وربي لن قبالي قل يقول عن حجابي أنه يثني شبابي وليغال في عكابي إن لديه من وربي لن قبالي المتين الجبال أي معنى للجمال إن غدا فلا أخلوا عن حجاب أنه يفني شباب ويقرأوا عن يهيائي عنده يدين انكسابه وردين المبالي النتي مثل الجبال أي معدن للجمال والسلام عليكم والسلام على بحول الله وعلى آله وأصحابه وسلم سهل الله جل شانه ja basamo salavat selam na posljednjeg velanoga i poseliku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Kaže suše Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj Kalami toj knjizi: Ja, o vi koji vjerujete, Što vi koji kao pravi muslimani. Allah subhanahu ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje iskliskom bogovejaznošću i odani koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Vrada braćo, u našem prošlom predavanju počeli smo sa komentarom, sa tumačenjem jedne od najuzvišenijih i najveličanstvenijih kuranskih sura وهو سورة الإخلاص ونصنع سورة قل مول الله أحد سورة زكوية الله بسانيه محمد صلى الله عليه وسلم كاجه ده ريدي ترشيني قرآنه كذا انا اتفروشي اوه سور سمعتلسي قوده اتفروشيه بروك. ترشيني قرآنه وطم ناشي مدعواني قوضي لسمو ili da kažemo, kratko smo se uspomjili na sami, onaj, uži komentar ove sure, a to je šta su mufeseri, komentatori Kur'ana, spomenuli, komentarišu uči, svaki od ovih kuranskih ajeta, a zatim smo rekli da ćemo spomenuti neke od stvari koje su nužne i koje su bitne, kako bi se ova sura u potpunosti razumila. Da smo tako rekli, između ostalo, Spomenuli smo govor islamskih učenjaka koji kažu da je ova sura pojasnila svaku vrstu tevhida. Da je ova kuranska sura, iako, iako je kratka koliko je kratka, da je pojasnila i ukazala na svaku vrstu tevhida. I da je ova kuranska sura također ukazala, odnosno odgovorila na svaku vrstu i ukazala na neispravnost svake vrste širka odnosno pridruživanja nekoga ili nečega Allahu subhanahu wa ta'ala zatim smo spomenuli govor islamskih učenjaka ili da kažemo prije svega dokaze iz Kur'ana i sunnata Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa kao iz prakse prvih generacija kao i generacija islamskih učenjaka do danas koji nam zvore o tome kako muslimani trebaju i moraju i imaju razloga da strahuju od nečega što se zove širk. Da strahuju od nečega što se zove širk. Odnosno da upadnu u nešto što se zove širk. I možda da navedemo, da ponovimo jedan od najjasnijih dokaza. I najveći koji ukazuje na to. A to je dova Allahovog kosanika Ibrahima alaihi Koji je Allahom dolašanju kućivao dovu i govorio. Rabbi džnubni vabernije en na'mud al asmanu. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od, od obožavanja kipova. Ibrahim a.s. dobi, Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. To jeste odšivka. A Ibrahima a.s. znamo da Allah Đalešanuhu na više mjesta spominje i ukazuje na njegov monoteizam, na njegov tevhid. I spominje nam ga kao imama, kao predvodnika muvahida. Oni koji istinski obožavaju Allahu djelašanu jednog jedinog. Međutim, ovdje vidimo kako ovaj postanik je imao strah od toga da upadne u riječi i dijela koja su stvari širka Allahu subhanahu wa ta ta'ala. E ako je se tako obojao jedan od Allahovih postanika, pa zar mi nemamo razloga da od toga strahujemo i da kod sebe imamo tu dozu straha. Što znači da ćemo uložiti svoj napor i svoj trud da spoznamo, i upoznamo Allah u zala šanu u vjeru, da upoznamo istinski temhi, kako bi istinski obožavali Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato jedan od učenjaka salafa, učenja koji se zau Ibrahima tajmi, komentar išli u čove riječ, ovu dobu, Ibrahima alaihissalam rekao fa mani ya'manu albala ba'da Ibrahim. Pa ko je siguran odobog belaya? Ko je siguran odobog belaya? To jeste širka poslje Ibrahima alaihissalama. Danas ćemo, draga bračo, govoriti o vrstama tevhida. Danas ćemo govoriti o vrstama tevhida i o stvarima koji su islamski učenjaci spomenuli kada su govorili o Allahu uđemljašanu u jednoći. Pa vi ste sigurno najazili na to da islamski učenjaci čist, čitali ste u knjigama da je kada govore o Allahu uđemljašanu u jednoći, odnosno o djelovanju Allahu uđemljašanu u jednoću to je tevhid, da je dijelena tri vrste. Virovani, je tevhidu rububijet. Vjerovanje u tevhidu rububijet. To jeste da je Allah je jedini taj koji je gospodar. Da Allah je jedini taj koji je tvorac svega. Drugo je tevhidu luluhije. Vjerovanje, nužno vjerovanje, odnosno ispoljavanje temhida i vjerovanje u Allah jednoču jedinoču. Prosto da vjeruješ da Allah je jedini taj koji zaslužuje da mu se, da se obožava i da mu se pokorava. I treća stvar, tevhidu al-asma'i wa sifat, vjerovanje, odnosno vjerovanje u tehid kroz vjerovanje u Allahu wa jala šanuhu lijepa imena i njegova svojstva. Ove tri stvari, kroz ove tri stvari su islamski učenjaci govorili o Allahu wa jala šanuhu jednoče. Pa tako prva stvar, vjerovali u to da je Allah gospodar svega. Ovo je stvar, da kažemo, draga braću, koja je ono opšte poznata. I Allah Javlašanu na više mjesta u Kur'anu nam govori o tome kako je Allah Javlašanu jedan jedini gospodar svega. I kako njemu pripada upravljanje svega i svi stvari koje stvori. Znači stvorio je, je i zatim njemu pripada upravljanje tih stvarima. Kao što, na primjer, Allah Subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf kaže... Allah amr Allahu pripada stvaranje i njemu pripada upravljanje. To jese jedino Allah i samo njemu pripada stvaranje i samo njemu pripada upravljanje. Toga što Allah Subhanahu wa Ta'ala kaže Alhamdulillahi rabbil alamin, zawala pripada Allahu Gospodaru svih svjetova. Jova istata hida je bila prisutna da kažnjemo i kod prvih odnosno kod mušrika kod mnogo božaca kojima je poslan Allahu poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jer pored svog širka, kao što ćemo kasnije spomenuti, u koji su upali, oni su čusto bili uvjeđeni da je Allah je jedan jedini, da on, da kažemo, vrhovno božanstvo, da on tvore svega, da on, da on upravlja svim stvarima i tako dalje. Međutim, iz nekih drugi razloga su upali u širk i počeli su da i druga božanstva. Druga vrsta i ona vrsta temhida koja je najvajnija. I o koje ćemo se najviše večera zadržati. A to je vjerovanje da Allah je jedan jedini zaslužan da se obožava. I da samo Allah subhanahu wa ta'ala treba da se obožava. I treća vrsta temhida esma i oslipa da verujemo da Allah je pripada i sva savršenja imena, i sva savršenja svojstva. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi kada govori. وتوحيده كاجي ذا قران استاري سمو, سمو او توحيده غوري ابن القيم عندما غوري واجبه او توحيده ما كاجي كله في التوحيد قران غوري التوحيد وفي اهله وحقوقه وجزائه يطرح غوري التوحيد غابري او سل بنيت ما تهيده فيتا تشستينا دنيالو كو سدستينا فيرتو تص سل بنيت ما تهيده كوي اسو غبا veze كما الله سبحانه وتعالى وجزائه اشتاي ماك رذا زوني كوي بو دو الله جل شانه يباجي تو ايسا كاجي سفي بي زانو زاتمي هيز الله جل شانه يبيس كاجي القرانه كله في شان شرك واهله وجزائه وجزائي Kur'an također s druge strane govori samo o širku. I govori samo o širku, to jeste govori o Tehidu i širku i o širku i o onima koji Allahu uđala šanu učine širk i šta njih čeka i tako dalje. Jer sve ove stvari od naredba, zabrana, šta se sve sa stanovnicima dženneta, šta se sve sa stanovnicima dolazi sve radi čega, samo radi jedne tačke, a to je, Dali su Allaha jala šanuhu prihvatili, odnosno da ga obožavaju onako kako im je naređeno. I zato kažemo da u stvari kada vidimo kao što kaže Ibn Qajim rahmatullahi alaihi da Kur'an čitao govori o tavhidu. Čijek u Islama bitim govoreći o ovoj vrsti tevhida, a to je vjerovanje da jedino Allah jala draga braćo, zaslužuje da se obožava, kaže da se po ovoj vrsti tavhida razlikuju muslimani od mušlika. Da se po ovoj vrsti temihida razlikuju muslimani od mušlika. To jeste oni koji su spoznali da Allah je jedan jedini i potpuno se njemu pokorili. I oni koji su spoznali da je Allah je jedan jedini, međutim iz neke razloga odbijaju da se pokore Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, kaže šehe Hunsabim tajmije da se po ovoj vrsti temihida razlikuju razliku muslimani od nemuslimana. I zato ako pogledamo, ako vidimo na primer slučaj Iblisa, la'anatullahi alejh, za Iblis kojeg Allah jala šanuhu navodi kao prvaka nabiya nika. Zar Allah jala šanuhu nam ne navodi ka qur'anu da Iblis, da on govori da se obraća Allahu subhanahu wa ta'ala, da se kune Allahu wa jala šanuhu moči njegovam Kada kaže, fe bi izzatike la ugujenahum ajma'i. I kada Iblis alaihi sala, kada Iblis la'anatullahi alaihi reče, itakomi tvoje moči, itakomi tvoje snage, svi uču u zabrodu odesni. Znači vidimo ovdje šta? Da Iblis prihvata Allaha kao gospodara. Međutim odbija, da mu šta? Da mu učini seđu. Odbija mu pokornost i tako dali. Znači druga stvar. Muzirici, koji najkosla od Allahu posanik Muhammed sallallahu alaihi wa Odnosno oni koji su vjerovali u ta lažna božanstva. Kada se objavljivao Kur'an. Oni su prihvatali Allaha kao gospodara jednog jedino. Oni su prihvatali Allaha Jallašanu kao uzvišeno božanstvo. Međutim, oni kipovi kojima su se molili, oni su mislili da su i to samo putevi da dođu do Allaha Jallašanu. Znači, nikada nisu govorili, srž naše dove i srž naše gibade taj neko drugi sa Allaha Jallašanu. Ne, nego oni su vjerovali da je srž njihove dove koju pučuju da ta doba dođe do Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Međutim, da onaj kip, da on šta? Da je on posredi samo do Allaha Jallašanu. I zato sada ta božanstva koje Allah dželle nam spominja u Kur'anu, ili ona božanstva koje poslanik karehih salatu sallallahu alejhi ve sellem slomio na dan kada je ušao u Mekku. Da poslanik karehih salatu sallallahu alejhi ve sellem to je se spomnjeo u Siriju našao preko 300 kipova koje sve poslanik karehih salatu sallallahu šta porušio. Oni su se molili njima kako bi došli do Allaha subhanahu wa ta'ala. I to mislili su kako bi lakše, kako bi brže došli do onoga koji je stvorio nebesa i zemlju. Naći nisu porekli Draga, abracio, Allah je lalasjim uka u gospodara. I zato Allah subhanahu wa ta'ala u svojeg knizu, govoriojci, oni makaje, da se oni govorili, ma na'buduhum ila liukarribuna ila Allah zulfa. Mi ne obožavamo osim, na nas oni približe na nas oni primaknu Allahu subhanahu wa ta'ala. Možete vidimo, znači šta? Znači iz ovog vidimo, da, odbijanje pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala znači vraćo praktične pokornosti u svojim riječima, u svojim dijelima, ne znači to da se Allah prihvatio kao gospodara jednog jedinog. Ne znači da se Allah prihvatio kao gospodara jednog jedinog. I zato danas veliki broj muslimana koji šta, koji kažu da veru Allah, šanuh, koji kažu ovo, koji kažu, međutim svojim dijelima odbijaju pokornost uzvišenom Allahom, nego traže neke druge da im sude da im diktiraju pravac u životu i tako dalje. Znači nisu spoznali prvu i osnovnu stvaru islamu, a to je šta? To je tauhid. To je tauhid. I zato Mukaim, rahmatullahi aleyhi, ide malo dalje. I da govori samo o tima. Nego govori o čovjeku kada učini grijeh. Čovjek kada učini grijeh. Obični grijeh. I Mukaim kaže, čovjek koji učini grijeh, ne učini ga osim radi manjkavosti u svom tevhidu, rogu bijetu. Ono je prvoj vrsti tevhida. Kaže, učeni grije zato što ima manjkavost u svom srcu. U vjerovanju u to da je Allah Đelešanu gospodar jedan Pa Znači, ne u ovoj drugoj tevhida, prvoj. A to je da vjeruješ da je Allah Đelešanu utvora svega. ono časa kada učiniš nekih grijeh, bilo koji grijeh, bilo da u pitanju pogled, bilo da je u pitanju ružan govor, bilo da u pitanju ovo, nema nosku pitanju namaze i tako dalje, zato što tvoja svijest o Allahu djelalašanu da je svedar jedan jedini, nije dovoljno jak. Radi toga su učinio. Tako to tumačimo ka Ibn Ahmetullahi. Jer ona, draga, vraća, ko spozna Allah djelalašanu i ko spozna da Allah djelalašanu jedan jedini, tvorat svega, kul hu Allahu ahad, reci Allah je jedan, jedan u svom zatu, u svom biću, jedan u svojim dijelima, jedan u svojim svojstvima, jedan u svom načinu stvaranja. Allahu samet, oni je utočiš svakom. Ljudi sa njemu pokoravaju i od njega pomoć traže. Lam jelid, valam jelid, nije rodio, niti je rođen, valam jekun lahum kufuvan ahad i nikomu rada, nije. Za taj Allah zalašanuhu. Zar dok uštaš sebi da budeš nepokoran prema Allahu subhanahu wa ta'ala koji je ovakav, tako ga ova sura opisiva, Zadopuštaš sebi da tvojim, da tvoje strasti daš, da im daš prednos odnosno na Allah jednog jedinog asabada, koji utočiš na koji nije rodio i niti je rođen, iliko murava nije. Znači, i kada u pitanju taj obični grijeh, pitanje se nalazi, odnosno problem leži u jednoj osnovi koji se zove dauhid. Dobro. Sada, draga vraćo, nakon što smo vidjeli da je Telhid ibadet nešto što idu nužno jedno uz drugo. Da se pozabavimo odnosno da spomenemo nekoliko pitanja koja su bitne, koja su bitna, kada je u pitanju sami i odnosno poimanje ibadeta. Jer vidimo ovdje šta. Znači vidimo ovdje da ibadet bez telhida i telhid bez ibadeta ne mogu da idu i da ona je spozna Allah allašanu jednog jedinog da mora da mu bude pokoran u svakoj stvari služivot. Čijek sam vidim taj mija, rahmetullahi, alejni, govoreći, davajući na definiciju ibadeta, kaže da i ibadet. Znači ovdje da vidimo odgovor na dileme onih koji misle da i ibadet u onoj, da kažemo, kažemo, terminološkoj podjeli ili pravnoj podjeli kada stvari dijelimo na ibadete i druge. Znači da kažemo to je jedna podjela na osnovu termina jedne skupine ljude, a to je na primjer kada u istanskom pravu govorimo o stvarima koje su ibadet, pod navodnicima, kao što je namaz, kao što je zekat, kao što je pos, i stvarima koje to nisu, kao što je, na primjer, brak, kao što je, na primjer, trgovina i tako dalje. Tu kažemo, ovo i ibadet, ovo je muamalat, ovo su međuljudski odnosi. Ovo i ibadet, ovo su međuljudski odnosi. Ili ovo je ibadet, ovo je kazneno pravo. i ovo i ibadet, ovo je građansko pravo i tako dalje. Znači, tu pravimo razliku, jednu posebnu. Međutim, uopšte, šta je uopš Čijeg u samim tajmijenom ovdje daje definiciju toga. A to je da ibadet zajedničko ime za svaku stvar koju Allah djelašanuhu voli i sa kojom je zadovoljan bilo od riječi ili dijela vanjskih ili unutrašnjih. Bilo od riječi ili dijela vanjskih ili unutrašnjih. Što vidimo ovdje da ibadet u suštini sve ono što čovjek treba i smije da radi. Jedan djernik. Znači svaka sekunda njegovog života treba da bude ibadet. Odnosno svaka sekunda njegovog života treba da bude samo onome što Allah djela šanuhu voli subhanahu wa ta'ala i sa je on, i sa je on, draga braču, zadovolj. Ibn Karim, rahmatullahi alayhi, također govoreć o ibadetu, kaže da je ibadet da se temelji na dvije stvari, A to je poniznost prema Allahu subhanahu wa ta'ala i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, ovo je također jedna stvar, jer inače svaka rečenca, jel da kažemo Rijeć ibn Uqayba, rahmatullahi a'lajim, traži jedan, da kažemo malo širi komentar, međutim, ćemo nekolikovi definicija samo spomenuti bez nekog šire komentar. Međutim, ono gdje najviše vidimo važnost ibadeta, draga vraća, što na ovom dunjalu ko nam je naređeno da obožavamo Allaha, djela šanuhu, sedok nam smrti doći. Pojmanje smrti i na smrtnih draga vraću mala stvar. Čovjek vidi, čovjek čuje, čovjek ponekad i zamisli kako će biti njemu kada dođe taj, taj smrt, ta smrt. Jer to je trenutak kada se čovjek razilazi od ovog dunjaluka. Od ovog dunjaluka, koliko god da bude vezan za ovaj dunjaluk, ti časovi, te sekunde, dolazi nešto, kada ti prestaješ više biti vezan za ovaj dunjalu. Pa koliko god da si svoje srce vezu, koliko god da se povezu, ti tada odlazeš. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Unus kada govori o prema dunjalu, kaže Inna allavine la yerđuna liqa'ena, varadu bil hayati dunja biha. Oni koji se ne nadaju u susre sanama, to jest koji ne vjeruju, gusu gidan, i koji su zadovoljni dunjalu Zatma'ennu biha ismiri lisu se uz dunjalu. Znači pogledajte kako je Allah subhanahu wa ta'la korist jedan izraz a to ismiri lisu se uz dunjalu. Znači smira ino bi duša ni uzahirat. Uspominjanje Allah subhanahu wa ta'la. Kako što Allah je ljudje, ja drugo mjesto kaže supratno, kaže obrno. Ala bi zikri Allahi tatma'ennu lukulub. Zajista u spominjanje Allahi, zajista u zikr, tatma'ennu lukulub, smiruju se srce. Međutim Allah Jallašanu navodi ovdje jednu skupinu ljudi i kaže da uzdunjaluk se smiru u njihova srca od osu njihova dnjuša. E koliko god čovjek bio takvi, kada dođe taj čas, čovjek se razvaja od Međutim se do tog časa, sve do tog časa, tebi je narejeđeno jenom obožavani Allah jednog jednu A to je, kada kaže Allah Subhanahu wa ta'ala, wa abud rabbeke hattā yaktiakil yaqin. I božava svog gospodara se dok ti ne dođe al-jakin, dok ti ne dođe smrt. Jaki u arabskom jezik u znači ubijeđenje. Međutim, ovdje se koristi u smislu smrti. E tako se oni koristi u arabskom jeziku. Jer čovjek kada mu dođe jakin, kada mu dođe ubjeđenje, tada vidi neke stvari koje je prethodno nije vjeru. Međutim, ovdje se ne odnosi kao što misle neke za sekte, da jakin se odnosi na ubijeđenje u smislu čovjeka kada se ubijedi i kada bude ubeđen da Allah jala šanu jedan jedini i tako dani, da sa njega spada obaveza ibađa. I da tada može da radi što oči tako rade. Takvi ljudi su po konsenzusu islamskih učenjaka nevjernici. tako su ljudi po koncenzusu islamskih učenjaka nevjernici. Jer ove se po koncenzusu komentatora Kur'ana na jaqin smatra smrti. Wa abuda rabbeke htta je tijekil jaqin obožavaj Allah jala šanu sve dok ti ne dođe Ibnul Kajim, rahmatullahi govoreći o temelju i srži ibadeta, kaže da se ibadet, draga braćo, temelji na petnaest stvari. Znači, pogledat, Ibnul Kajim nam ovdje tumači ibadet, koji smo se obavezni državči sedok ne dođe A to je da kaže da se temelji na petnaest stvari. Petnaest stvari, to jeste, prije svega temelji se na ibadetu jezika, na ibadetu srca i ne tu ljudskih djela. Znači mi znamo da je u stvari da je vjerovanje da imam, vjerovanje srca, očitovanje jezika i činjenje čovjeka svojim organima. Dobro, svaka od te tri stvari na nju potpada nešto što se zove Akkambr Hamsa, prije propisa, a to je da je nešto ti naređeno ili da ti je zabranjeno ili da ti je pohvaljeno ili da ti je popuđeno ili da ti je dozvoljeno. Znači, sada obi pet propisa se vežu i za čovjekov jezik, i čovjekovo srce, i za čovjekova djela. To jeste, čovjek uvijek i u svakoj stvari mora da bude predat kome? Allahu džel lašanu. I za svaku stvar, bilo stvar svog jezika kada govori, ili stvar svojih djela, ili čak kada u pitanju srce, srce i stanja srca, i baljata srca, čovjek mora da vidi sa kojom stvari, sačim je zadovoljan Allah subhanahu wa ta'ala, i da samo tu stvar čini. Određeno momentu smije učiniti nešto što je haram. Nesmije. Nijedno momentu ne smije da se nađe da bude od onih koji čine stvari koja je haram. Hrada braćo to znači. Da čovjek u svakom svom pitanju. U svakoj srži. O, u svakom, da kažem, u stvari kada dođe do nekog problema. Da mora da se vrati propisu Allah subhanahu ta'ala njegovog poslanika. Danas ova stvar... Odnosno, usporenje. Mi srčinasto nalazimo da smo u nekom usporenju. Znači, čovjek može biti u usporenju sa samim sobom ili sa drugim. Dvojica ljudi se posvađaju, dvojica ljudi se spore oko nečega. Jel' ovo moje? Jel' ovo tvoje? Jesam ja u pravu? jesam ti u pravu? Čovjek se spori sa samim sobom. Da li mi je ovo dozvoljeno? Da li ovo nije dozvoljeno? Tako dalje. Međutim, ljudi u današnjem vremenu ne pridaju važnost toliko tome, Kome se vraćaju u ovakvim sporovima. Međutim, u vrijeme kada je Kur'an objavljivan, da se ovoj stvari davala i kako velika važnost, i kako velika važnost da se davala ovoj stvar. I da čitave strane Kur'ana ćemo naći da govore o muslimanima. Pazite, o muslimanima koji su bili členovi muslimanske zajednice. Međutim, koji su jednom bidanju svog života nisu bili zadovoljni, sa propisom Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Sam u jednoj stvari svog života. Allah zala za tu jednu stvar i zato u jednog čovjeka objavljiva nekoliko kuranskih ajata koji će se učiti se sudnjeg dana. Znači, ponovo, draga braća, ponavljam. Znači, čovjek, jedan pojedinac u jednoj stvari nije bio zadovoljan propisom Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako je bilo vrijeme objavi. I tako je bilo vrijeme među muslimanima kada, se ob, kada je objavljivan Kur'an. Međutim, današnje munač muslimana, kranja pet vaka tamaza, viruje u neke svoje druge tagute. Viruje u neke svoje druga božanstva koja mu su mu sudije u njegove međusobne sporožite. Međutim, dok Allah subhanahu wa ta'ala, i sada ćemo se zadržati na nekoliko kur'anskih ajeta, draga vraću, o kojima čovjek, ponovo kažem, kao jedinka, ne kao zajednica, treba da razmislio. في سورة النساء الله سبحانه وتعالى كاجه ألم تل إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به يسل فيديو عنه كاجه الله سبحانه وتعالى أبرا جاسة فصلانيك محمد صلى الله عليه وسلم يسل تي فيديو عنه يكو يتفرد الله جل شانه وتكاجه يزعمون Esti vidi oni koji tvrdi da vjeruju u ono što sobjavnjuje tebi. Ono što sobjavnjuje vano prijat tebe. Uridu ne ajeta hakemu ila taaguti. A oni žele da im taaguti. Vše taaguti. U kuranskoj terminologije taaguti sve što donosi i propisa mimo Allaha jala šanuhu. I njegovu posanika sallalahu alihmu sallam. I sve što sobojava mimo Allaha jala šanuhu njegovu posanika sallalahu alihmu sallam. Oni žele da im tagu od sudi. Wa kad umiru a yed furubi. A narjeđeno ime da objama, draga, u njega nevjeruju. Bo iridu šajtanu a yudimluhom dalalem bađid. A im šajtan želi da u veliku zablu dobi. Povod objava, draga, brače ovog kur'anskoga aeta. Kao što je zaprenao sviđi Ibn-Abbasa radi Allah kala alayhu. Da su zapošla dvojica ljudi uvijema postarihka sallalahu alayhi wa Jedan je bio židom a drugi je bio munafik. Munafik je bio, vidi se nekon objavio obje ajta, međutim kada kažemo munafik, mislimo u stvari musliman. Jer munafik je onaj koji svoju manštini šta? Musliman. Znači svaki munafik o kojem govori Kur'an i sunnet, je u vremenu poslanstva, u vremenu poslanika, alaihissalatu u svoju vadištini bio šta? Bio musliman. I oni su namaze čak redovno na obavljali. Međutim, Allah je na šanu kaže da su se ljeno ustajali. Međutim, Allah je na šanu ne negira da nisi obavljali namaz. Ne, namaz su obavljali. Koji da kamu ila salat je kamu ku sala. Ali kada bi ustajali, ljeno bi. Sa ljenošću bi ustali da obavljali namaz. Znači, jedan čovjek među muslimanima, jedan židov, su se sporili oko neke stvari. Oko neke stvari, znači jedne stvari koji se desio, među njima neki problem. A je židov rekao, ha idemo tvojom, Postaniku Muhammedu s.a.v. jer taj židov je znao da je Muhammed s.a.v. pravedan i da će pravedno presuditi. Međutim, ovaj musliman, ovaj munafih, koji nije mislio da će sallallahu postanik sellem donijeti presudu njegovu korist, je rekao hajdemo Ka'b ibn Ešrafu. Hajdemo otići do židova. A Ka'b ibn Ešraf je bio jedan od najvećih neprijatelja i u to vrijeme. I nadečih na prijatelja posanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala tiško kao ibn Ashrafa, da nam on donese presudu. Fa je odbio ovaj židov i bio uporan i tiho je laudu kod posanika sallallahu alaihi wa sallam. Jednoj predaj se kaže da odišo posaniku sallallahu alaihi wa sallam i posanike presudu u korej židova. Medžuti nije bio zadava na satin i ponovo je bio ustana daudu do kao ibn Ashrafa, dovo židova i otišljizu kod njega. I oddošli do Umara radi Allaho ta'la anhu. I da im Umar radi Allaho ta'la anhu presudi. I rekli su mušta se desto. Ače uvoj jednoj verzi. Pa se kaže da kada Umar radi Allaho ta'la anhu čuo, da su bili kod pasalika alihissalatu wasalama. A da nisu bili zadovolj njegovom presudom, Umar reko prička dođe. Mi skuče, otišlo učuzo sablu i otkino glavu ovome, otkino glavu, odnosno ubio ovoga munafika. U drugi prinajama se kaže da je ovaj po pitanju također licemjera odnosno munafika među Muslimanima koji bi kada bi došao, došlo do nekog spora među njima, tražili da idu do jednog čovjeka koji je bio kahim, ono što mi danas kažemo vraćar, znači ljudi da smatrali mudar, ono, zna za psivac, zna ovo pametan čovjek u salu, i išli da im on donosi propise, da im on donosi sudove. Međutim, vidimo na osnovu toga Draga braćo, na osnovu tih dijela, na osnovu tih postupaka, kakvi dolaze kuranski ajet i ti događaji, odnosno povodi objave ovih ajeta, tih događaj i kakvi ajeti govore o tih događaj mogu u nam do znanja kakav čovjek treba da ima odnos prema tome kada dođe u spor sa nekim muslimanom ili kada dođe, kažemo, u spor sa samim sobom. A to je, pogledajte, iako su oni vjerovali. Iako su oni govorili da vjeruju, Allah subhanahu wa ta'ala ne gira to njihovo vjerovanje. Negira to njihovo vjerovanje. I kaže Jezu Umun da oni misle, i su oni možda misli bili ono, da su oni pravi muslimani. Međutim, radi svojih dijela, Allah diršanu pogledajte što govore, oni misle da vjeruju ono što se tebi i što je objavniva no tebe. A žele da im neko drugi donosi propise. Da im neko drugi donosi propise. Zato po se ovoga Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa idha qila lahum ta'alaw ila ma'inzala Allahu wa ila rasuli raajta munafiqina yasuduna anja sududa. A kada in se kaže dođte, da im presudi, da vam presudi Allah njego posanit, te vidiš munafike, tako bježe, kako idu. Allah subhanu kaže koga raajta munafiqina lića njera. A ponovo kaže mu je danas ovom bremenu grupa i skupina i pojedinaca muslimana, ono, znaš on će planiti pjetlaka tamaza on će ovo, on će ovo, međutim kada dođe do određene stvari nema da pokori sebe da spusti svoju glavu da kaže to je propisa Allaha subhanahu wa ta ta'ala i njegov posanika alihi salatu wasalam nego, pa makar da došlo sa nekim lažnim tumačenima i tako dalje, neće se pokoriti tome što čuje i nakon nekolikovih kuranski ajeta da ne komentarišemo sve zato što bi uzelo vremena, Allah subhanahu wa ta'ala kaže Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima šegara bainuhum. I tako bi tvoga, gospodara, pogledaj tovi. Daj, ja obraču Allah subhanahu wa ta'ala, svojom kur'anskom ajatu, lakuna nekčim drugim. Kao što smo vidjeli da je to običaj Kur'ana. Ja sa Allah zala šalanu, kuna sa nekkim velikim stvarima, što ima izacajko i ljudi. A jedinu Allahu Jalashanu pripadav k'ava da sasat im kuna. Jer ljud se smiju zaklja samo Allahu subhanahu wa ta'ala. I ko se god za kuna neče drugi mimo Allahu Jalashanu učinio širik, kao što ćemo pojasniti na sledeće predavanje. Bajuti im ovde u ovom Kur'an svoj majetu. Allaha subhanahu wa ta'ala sa kuna sam sobom. Allaha subhanahu wa ta'ala sa kuna sam sobom. Fela wa rabbike i tako mi tvorga gospodara. Fela rabbika la yu'minun hatta yuḥkimūka fīmā shajara bainah. Ikako mi tvoj gospodara Muhammede. Oni neće biti vjernici, ko? Muslimani za poslanika alejhi salatu I sallam, muslimani se do dana. I muslimani se do sudnji dana. Neće biti vjernici la yu'minun, neće vjerovati. vjernici. se ne govori o potpunosti draga braćo. Kao što na nekim drugim mjestima kad se kaže niko od vas neće vjerovati dok ne bude volio sobrat, tu se misli na potpunosti, na pravi, potpuni iman. Međutim, ovdje se misli na osnovu imana, na osnovu vjerovanja. Znači negacija osnove imana i osnove vjerovanja. I tako mi tvo gospodara, oni neće vjerovati sve dok tebe ne uzmu za sudiju u svojim međusobnim sporovima. Sve dok tebe Muhammeda, sallallahu alihi wasallam, sve dok njegov sunnat... Ne uzmu za sudi u svojim međusobne sporojne. Međutim, da li je to dovoljno? Da li je samo to dovoljno? Da li Allah je šalamao je to ustao? Da li, da li ima uslova za to, za taj temel tog verovanja? Thumma la yeđidu fi anfusihim harajan mimma qavajte. A zadim u svojim dušama, ne osjeti te, te gobu radi tvoje presude. Znači, draga braćo, nije samo prihvatanje presude u baljštini. A da čovjek u srcu kaže no, hm vidi kako mi se presudi. Ne! Nego moraš biti zadovoljan kad je protiv tebe kao da iza tebe. Moraš biti zadovoljan kad je protiv tebe presuda islamska, šariatska, kao da iza tebe, kao da je u koristi. koristima. se ruka. Ako zukro kažeš, alhamdala, fala Allahu, djel'lašanu, pogledajte ljepoti Allahu, djel'lašanu, za. Pa makar kad sam ja u pitanju. kažeš Alhamdulillah. Čovjeku teško međutim. Pogledajte. Pogledajte o vjerovanju o kojem Kur'an govori. I o suštini vjerovanju o kojem Kur'an govori. A pogledajte o vjerovanju kako danas ljudi vjeruju Kako je danas u glavnama ljudi. A zatim u svojim dušama ne osjete harajan mimma kabaite. Ne osjete neugodnost. Te gobu. Teškoću radi tvoje presude. Voj usadili mu te snima i treća stvar dok ti se potpuno ne pokori. Dok ti se potpuno ne pokori. Pogledajte, draga vraćo, tri stvari o kojima Kur'an govori. Pogledajte ove tri stvari, ova tri uslova, ova tri uvjeta. Za, pazite, ne potpunost vjerovanja, nego za suštinu vjerovanja. Za suštinu vjerovanja, za osnovu imana bez kojeg nema uspjeha ni na Dunjaluku ni na ahiretu. Ni na dunjalu, ni na ahiretu. I zato je islamski učenjaci, koncenzus islamskih učenjaka je. pa Pazite, ovdje nema razilaženja od islamskih pravnika. Je dosta puta kada spominjemo na predravanjima razilaženja. Kažu šak je vako, kažu maliki je vako. Ljudi misle da se sugdje u lama razišla. Ne. Stvari gdje su se složili mnogo je više nego gdje su se razišli. Međutim, malo se spominje nije konsenzus islamskih učenjaka islamski učenjac posle konsensus islamskih učenjaka to jest niko se nije razbio nije nikoleko suprotno da onaj koji odbije propis Allaha šanuhu, i njegovog pasanika poslanika sallallahu alejhi ve sellem jednu istar u usmisu što nije zadovoljan sa tim da on postaje satim i odpadni kod Allaha dželle šanuhu vjeri. kaže ne šta će meni tu šerijat suditi nije zadovolja šerijatskom presudom on hoće da mu sudi ovaj sudi, da mu go ovaj sudi ovaj sudi. Islamski učinjajci, tu je koncenzus da ta čovjek postaje nevijenik. Jer nema parčanje ove ovaj vjeri. Isto košto je Allah Čelšanu govorio poslanicima, onaj koji ne vjeruju samo jednog poslanika, on kao da ne vjeruju u sve poslanike. I zato Allah Čelšanu kaže, kada mat'aadu nil mursalim, hrad je porica Iako je do njih došao samo jedan poslanik, to žutni su porekli jednog poslanika kao da su porekli sve poslanike. I zato u islamu smo rekli, akida, vjerovanje jedna je cijelina koja ne može da se parča, koja ne može da se dijeli. Ne može se će ovoć uzeti, ovo ću odbiti, ovo ću vaku, ovo ću vjerovat ću ovog, posto niko ovog vjerovati. E tako isto kada je u pitanju sud, kada je u pitanju sud, draga vraća, u svom sporu, znači mora čovjek da bude ubijeđen i da zna da u svakoj stvari obaveza da se vrati. Propisu Allahu Subhanahu wa Ta'ala ibu samita sallallahu alayhi masal. Jer prelite razliku. Nemojte da u vašim galama imate jedan neispravan i pokvar jednu neispravnu i pokvarnu analogiju pa kažete kako danas ljudi, kako ovo, kako ovo. Na se čina arapskih su odbili potpuno za sude pa Allahušanu u zakonu. Juveli su druge, jedna je stvar da čovjek bude nepravedan u smislu da pogriješ u određenim stvarima. Međutim, pogledajte ovdje šta? Ovdje se o čemu govori? Ovdje se radi o tome da su potpuno, i ovaj uvijek komunizam, i ovaj uvijek socijalizam, ovaj potpuno bacio Allahu Zalašanu u zakonu za svoje lijeđe. To što Allah Zalašanu kaže. I zato kaže, međutim, mi kao pojedinci treba da znamo šta znači u životu jednog muslimana da se čovjek vrati i Allahu Allaha Subhanahu wa ta'ala jer to je suština, to je temel, to je srđi badeta. To je srž tavhida, obožavanje Allah jale šanu jednog jedinog. I zato oni koji istinski obožavaju Allah jale šanu jednog jedinog. To se vidi na njihovim delima, to se vidi na njihovim riječima, to se vidi na njihovim tragoima koje ostavio za sebe. Jer kao što ćemo kad također spomentiti da od sastavih djelov, tavhida, i vjerovane Allah jale šanu jednog jedinog, pora dobi stvari da čovjek poziva druge u tavhidu. Da drugi je pozivaš Allahu subhanahu ta'ala, a ne držiš nešto, što to je za mene privatno, a drugi neka umiru u širku, kufru, nifak i tako dalje. Lala Đelešanu od toga sačula. Zad i također, draga, vraću, od ajeta, odnosno dokaza koju puči na ovu stvar. Znači, htio sam da kažem, da se vratim, nisam dovršio misao, znači ne treba čovjek da ima neispravnu analogiju u svojoj glavi, da kaže kako je danas bo ispravno treba da ima analogija to je da vidi kako o tome Kur'an govori. Na koji način o tome govori Kur'an da živiš. To je da živiš sa Kur'anom. Živi sa Kur'anom kao da živiš u vremenu objave. Draga vratio, živiti sa Kur'anskim ajetima. Živiti sa Kur'anom znači kao da živiš u vremenu kada se Kur'an objavila. I to pogledajte, kada čitate okrenu Kur'ana, od sejda kutba, rahmatullahi alej, čitajte taj tepsir. Pogledajte, čovjek živi kao da živio vremenu kada se objamljiva Kur'an. Kur'anski hali coki poveziva sa današnicom. Odnosno vremenu sa kim on živio. Pogledajte kako šehe Abdel Azzam, rahmatullahi alihi, kada piše v izelali surati Taube, u okrilju sure Taube. Kada je bio, tamo gdje je bio, piše knjigu v izelali surati Taube, u okrilju sura Taube. Jer oni živio to vremenu. Međutim, je tako kao da se Kur'an objavljiva. I to je, draga vrać, ono što dosta puta ponavljamo i što ćemo ponavljati i što smo ponavljali. Da živiš sa Kur'anom. To jeste, zamisli da se Kur'an objavljiva. A da ti te kur'anske ajete normalno, na osnovu svog znanja, znači stavljaš ih na određena mjesta, na određene pojave, na određene ljude, na određene dešavanje. I na osnovu toga imaš orijentir ispravan tak da ćeš rebadaj majedan jebi ako to nemaš možeš biti hafiz čitaš svoj jot sakirajte i ispravne i neispravne i i mutawat fi al-ishas znaš međutim da ništa ne znaš ako لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون هاي تكون a kada im se kaže, nemojte činiti Fesad na zemlji, oni kažu, mi Fesad samo uspostavljamo. A kada im se kaže, nemojte činiti Fesad na zemlji, oni kažu, mi Rejec samo uspostavljamo. Oni kažu, mi Rejec samo uspostavljamo. Ovaj ajci Sure Bekare koji govori o licem jerima, govori o A mi izlamo na početku Sure Bekare da četiri pet ajka govore o vjernicima, dva ajeta govore o nevjernicima i zatim preko deset ajeta govori o licemjerima. Zato što su licemjeri. Znači oni među muslimanima koji misle da su muslimani, ali koji su licemjeri. Zato što su oni gori od svake sorte kufra. Znači zato što su oni gori i od Kršćana, i od židova, i od ovoga, i od ovoga itd. I zato tu imamo isto dokaz da vidimo šta u povodu objava onog kuranskog, kuranskog ajeta. Pogledajte, onaj žido kaže, hajmo poslaniku Muhammadu sallallahu aleyhi wasallam. Zato što nevijenik šta ponekad pa može biti pravedan, može razmišljati, razmišlja svojom glavom, razmišlja pravdom, logikom pravde, razmišlja logikom insanijeta, ljudstva i tako dalje, pa dođe ili repogodi je u dosta tih stvari. Mađutim, monafik, njegova je duša skroz peksira, skroz bolesta. I zato vidimo ovdje da može biti monafik, odnosno ne dokaz da je gori od druge sorte kufrajne vijeste. Ovdje Allah govori, on ima i kaže, normalno nas podučaje s ovim kur'anskim ajetom, ne podučaje lice mjeri, monafiki. kroz kazivanje u lice mjerima podučaje nas muslimani, koji želimo da budemo pravi muslimani. Kada im se kaže, nemojte na zemlji činti fesad oni kažu, mi red samo uspostavljamo. Šta je ovdje se njima govorilo? I šta znači ovaj kur'anski ajet? Draga bračo, jedan od komentatora kur'ana, أبو العالية أبو العالية قال لا تعصوا في الأرض لمو أنت نزمني جنتي غريهم لمو أنت نزمني غريشتي يلسك يدن غريخ يلقي نالي يدي إذا سأجني غريخ فقد فسد في الأرض وني أجني أجني يو أفساد نزمني فقلت أنت أود لدى جميعا لنجي غريشين كدأ سكاجني رادي تو توي حرام توي لكو to je Allah jelalašanu zabranio, to je Allah jelalašanu ne voli, to je ovo. Oni kažu šta? Ma, jop, nije to bitno. To je pesad na zemlji. I zato svaki, svaki postupak, sako poziva nju ono što nije po Kur'anu i sunnatu Allahum kusanika salatu wassalam, sa Kur'anskog aspekta se smatra pesadom na zemlji, što je osobine licemjera. I zato jedan drugi komentator Kur'ana, u jednom drugom, كمتار القران اتق الله جل شأنه وكا لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها لما اتنزلني جنت فسد نكن بعد اصلاحها نكن تازميا poprawiona na kod jednego blagostania każe owe islamskie uczenia każe ziemia była poprawiona na ziemia było fesad na ziemia było nereda fa allah subhanahu i sada raslanikom Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dolazi blagostani pa onaj koji bude je nečem drugom a ne u puti poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ilchi ne nešto drugog što nije u skladu sa uputom poslanika Muhammed sallallahu alejhi ve sellem فهو pa من المفسدين ani odani koji čini fesad za to normalo ajeta Kuranski i hadis Allahu kresej ke sallallahu alejhi sallam draga bracio koji govore ovo ješnji dosta. Možda odokaza sa kojim ćemo završti, i koji je čista tu naša govor ma ko bog da jes su Allah subhanahu wa taala kada kaže ata hukm al jahiliyati ya bubul. Wa man ahsanu min Allahi hukman li qawmin yuqinoon. Zabi dragi da vam se sudi kao pagansko doba. To vrijeme jehelija prije je dolask objave. Nije dolaz kao Muhammada sallallahu alihi husus. A ko je ljepši sudija od Allaha za narod koji ima objeđenje? A je ljepši sudija od Allaha za narod koji ima ubljeđenje? Pogledajte kako onda jedan ovdje drugi način Kur'an prilazi. Ovoj tematici. Odnosno tome da su našim naših skorovima. I o tome da je srž naše vjerovanje našeg imana, našeg temhida, da su u svom pokorimo Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom kosaniku sallallahu a.s. nilazi je na jedan takav način, kaže, ko je ljepši sudje. I zatražite da vam se sudi kao pagansko doba. Zar onaj musliman, koji je spoznao Allaha djel'ošanu jednog jedinog, koji je spoznao da je to istina, koji je spoznao da je Muhammed sallallahu wa sallam istina, može tražiti da mu se sudi po nekom drugom zakonu, zar možete traž, može tražiti da mu se sudi na neki drugi način, osim kako je to ustanovljeno Kur'anom i Allahu Allahovu posanika sallalahu Znači, ovo pitanje je jedno od suštinskih pitanja samog vjerovanja, samog tevhila, a ako boda u našim sljedećim predavanima također ćemo se još zadržati na komentaru ove ovaj kur'anske sure odnosu na starima koji su usko vezane za vjerovanje Allahu subhanahu wa ta'ala i doću a kulu kavlihada, u